Mese a hős aki le akarta győzni a hegyet. Rákos Sándor meséje Nagy hegy oldalában, reves faodvában élt egy fiatal és nagyra vágyó hős Ez a hős negyed sem volt még. S már is elhatározta, hogy méltóvá válik nevéhez, amelyet őse az erdő bozontos királyától kapott. S valamiféle példátlan hőstettet hajt végre. Elősorolta magában az összes számba vehető hőstetteket. Na és ugyancsak beleizzadt, mire kiválasztotta közülük a legméltóbbat. Ez pedig sem kevesebb, sem több nem volt, éppen csak annyi, hogy keres egy óriási hegyet, fölmászik az oldalán, és amikor a tetejére ér, elkiáltja magát. Hé, hey, te nagy hegy, itt fekszel a lábamnál, én a hős cincér meghódítottalak. Mikor ezt így szépen eltervezte, kimászott a revesfa odvából, és elindult, hogy megkeresse a hegyet. Amint ment, mendegélt, egy lehullott fegyőtoboz akadt az útjába. A hős cincér fölnézett rá, s egyszerre öröm járta át mindenki sporcikáját. Hé, <gül> itt a hegy, amit keresek! kiáltotta. Azzal neki gyűrkőzött, és fölmászott a fenyőtoboz oldalán. Amikor a tetejére ért, délcegen kihúzta magát, még a hasát is kidüllesztette, és nagy fennhangon így kiáltott. <hé> – Hé, te nagy hegy! Itt fekszel a lábamnál? – – Én, a hős cincér, meghódítottalak. Arra röpült egy szarka. Látta a cincért a fenyőtobozon, és hallotta azt is, hogy mit kiabál. – Bolond vagy te, cincéröcsém? – csörögte. – Nem hegyen állsz, hanem fenyőtobozon a rák, és minden pillanatban le is potjálhatsz a tetejéről. Alig, hogy végig csörögte a mondókáját a szarka, a fenyőtoboz megbillent a cincér súlya alatt, fordult egyet, és maga alá temette a hetvenkedőt. A hős cincérnek még a lélegzete is elállott az ilyettségtől. Időbe tellett, amíg meg tudott szólalni. <hihihai> – Jaj, szarka bátyám, igazad van? – Bizony fenyőtaboz ez, most már magam is ráismer. Kérlek, szabadíts meg a lóla, mert nagyon töri az oldalamat. A szarka odaröpült és elhengerítette a fenyőtobozt. A cincér föllélegzett. Alaposan meg kellett ropogtatni a derekát, hogy újtyát folytathassa. – Na, de most már igazi hegyet keresek! – kiáltott föl, és elszántan tovább indult. Addig ment mendegért, még egy hangyabójhoz nem ért. Ha – Na, ez már csak ugyan hegy! Hip hop, már is meghódítom! – rikkantotta, és nekivágott a hangyabolynak.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 egy bozontos farkú kicsi mókus, az ágakon hintázva, a cincérfeje fölé lendült, és mosolyogva így szólt hozzá. Kéveszte, cincérkomám, nem hegytetőn állasz, bolyba kerültél? Ha nem dülesztenéd úgy ki a hasadat, megláthatnád a hangyákat, amit a lábad előtt nyizsögnek. Alig, hogy befejezte a mondókáját a mókus, mozdult egyet a boly. A cincér elvesztette egyensúlyát, és fejjel a nyüsgő hangyák közé zuhant. Na de már ettől észre is tért hirtelen, és elkiáltotta magát. <hihihi> – Jaj, mókus bátyám, ö, mentsél ki a hangyák közül? A mókus a legalacsonyabb ágra ereszkedett, és lenyújtotta a farkát a bajba jutott cincérnek. Másszom föl rajta, mint valami kötélen. – Na, csak még most az egyszer kievickéljek a csávából. fogadkozott az ifjú hős, miközben a mókus farkán egyensúlyozva lesöpörte magáról a hangyákat. Na de ha egy fiatal és nagyravágyó hős cincér útnak indul, hogy a hegyet meghódítsa, nem fordulhat vissza olyan könnyen. Hát csak ment, mendegél tovább, miközben erősen elhatározta, hogy most már mindenképpen a végére jár föltet szándékának. Törik, szakad, igazi hegyet talál. Üres tökhéj hevert az erdei ösvény mellett, öblében meggyújt az esővíz. <gül> – Végre, végre egy igazi hegy! – kiáltotta a trincér diadalmasan, s neki gyürközött a tökhéj megmászásának. Amint a tetejére ért, kihúzta magát, de még a hasát is kidüllesztette, és nagy hangon így kiáltott. Hé, hé te nagy hegy, itt fekszel a lábaimnál. Én a hős cincér meghódítottalak. Még el sem hangzottak a hetvenkedő szavak. Beléjük rezdült a tök hé, mintha földrengene. A hősünk megingott, és a vízzel teli üregbe zuhant. Na ezek nem kellett már semmiféle figyelmeztetés. Magától is rájött azonnal, hogy vízbe pottyant, és ha nem sikerül kiúznia, könnyen otthathatja a fogát. Nagy nehezen kievicként a vízből, fölvergődött a tök peremére, onnan pedig lemászott a földre. Csórom vizes volt, kezellába reszketett, meg se bírt moccanni. Amint mozdulatlanul lihegve elterült, egyszerre mennydörgéshez hasonló zengő hang szólalt meg a föld <hül> Ó, te szegény hős cincér. Ó, te balgahős cincér! Hegyről álmodoztál a revesfa odvában. Elindultál, hogy meghódítsd. Hegynek néztél mindent, Amit csúcsban vagy dudorban végződik. Fenyőt obozt, boly, tök héjat. Csak éppen engem nem néztél hegynek. Az igazi hegyet. Pedig folyton rajtam jártál közben. A cincér remegvel lapult a fűben. A mennydörgéshez hasonló zengő hang pedig újra szólott a föld mélyéből. Az igazi hegy. Nagyobb annál sem, hogy közvetlen közelből is annak láthatnád. Erdőket, legelőket, bozótokat, máldásokat látsz, miközben taposod. S egyetlen fádak vagy bokornak mennyi ág, s egyetlen ágnak is hány levele van. Bizony a magatfajta kezdő hős, könnyen eltéved ennyi ág és levél között. Még az a szerencse, hogy én, a hegy, nemigen törődöm azzal, tudomást vesznek-e rólam, akiket a hátamon hordozok. Voltam, amikor ők még nem voltak. Leszek, amikor ők már nem lesznek. Én dajkáltam már az ükapjukat is, és az unokáik se fognak megélni nélkülem. Parányaim, paránya vagy te is, hős cincér. Engem akartál meghódítani? A hős cincér behúzott nyakkal, remegvel apult a fűben. Dehogy is mert volna válaszolni a hatalmas úr kérdésére? A mennydörgéshez hasonló zengő hang újra megszólalt, de már csak szeli dörmögésként, mint a távolodó vihar. No, miért hallgott! Azt hiszed, bosszút állok rajtad, te, remegő hős! Ne félj tőlem, gyerekség az egész, szót sem érdemel. Nyugodtan hazamehetsz, végezz tovább a dolgodat. S ha bármikor bajban kerüldél, Szólj csak nekem, én majd segítségedre leszek. A cincér föltápászkodott a földről, és szégyenkezve hazafelé indult. Alaposan megnézett mindent, ami útjába került, és eszébe se jutott többé, hegynek tartani bármit is, a jóságos, Öreg hegyen kívül, akinek hátát sokkal szerényebben taposta ettől a nevezetes naptól fogva.